Проминувши подвір'я діда Коцюби, грузовик під'їхав до липового гаю і спинився. Тайфун Маруся перша вискочила з машини. Приїхали! Хлопці зістрибнули на землю. Причому Марусик не втримався на ногах і впав, заривши носом у пісок. Ще мить і він би заплакав. Але тайфун Маруся не усміхнулася навіть, удала, ніби нічого не бачить. Він із вдячністю глянув на неї. «От дівчина! Ну як її не любити після цього?» Вася удвох з рудовусим шофером, дядьком Миколою, вже скидали на землю довгі дошки, і вони тріскали, як постріли. «Що це буде?» – спитав Сашко Циган. «Секрет!» – лукаво усміхнулася і приклала палець до губів тайфун Маруся. «Нікому, нікому!» «Ні, серйозно», – сказав Журавель. «А я серйозно», – відповіла тайфун Маруся. «В селі поки що ніхто не повинен знати», – так просив голова. «Ну, крім тих, звичайно, хто це робитиме? І я сподіваюся, що ви...» «Я вас дуже, хлопці, прошу, потерпіть хоч до завтра. добре?» «Ні пари з уст», – сказав Сашко Циган. «Могила», – підтвердив Журавель, – «нема питань». Марусик сказав і вже тоді подумав, от причепилося оте бобинцеве «нема питань», повторюю, як папуга. Вася і дядько Микола поскидали дошки, потім з півсотні метрових та півтора метрових стовпчиків. Зняли з кузова тислярський інструмент, пилки, сокири, молотки, обценьки, ящик із цвяхами, а також кілька заступів. Тайфун Маруся. Роздала заступи хлопцям, одного взяла собі. Ми з вами будемо копати ямки. Це наше перше завдання, і весело загукала до шофера. Дядьку Миколо, розмічайте швидше, не бачите, хлопцям не терпиться. Хлопці дружно засміялися. Вони ладні були сміятися на кожне її жартівливе слово. Вона ще й не скаже, а вони вже губи розтягують. І що за чари такі? Мала та дівчина. Дядько Микола взяв заступ і, широко крокуючи, по підлиповим гаєм почав розмічати. Копне, два кроки ступить, знову копне. Нарешті розмітив довгі три рядки ямок по гаєм. Копатимете у глиб на пів метра, не менше. Отак, він на кожному заступі на держаку зробив олівцем позначку. І чим вуще, Тим краще. Так, щоб тільки стовпчик уліз. Ясно?» «Ясно!» – хором відказали хлопці. «Ну, тоді почали!» – скомандувала тайфун Маруся і сунула свій заступ у першу ямку. Хлопці поквапливо, наче їх хто у шию гнав, і собі вгризлися в землю. Аж заскрепіли заступи. «Ой, та сходить, сонечко, з-за гори, з-за гори!» Загоділи в чистім полі трактори, трактори, затягла тайфун Маруся і раптом, без усякого переходу, заспівала приспів зовсім іншої пісні. Підь-підь-підь-тьох-тьох-тьох, ай-яй-я, ох-хо-хо, там соловейко щебетав. І Вася, і дядько Микола, а за ними хлопці дружно підхопили, як один, на повні груди. Підь-підь-підь. Тьох-тьох-тьох, ай-яй-яй, йох хо там соловейко щебетав. І так їм у цю мить гарно копалося і співалося, що, здається, ще трохи, і серця повискакують з грудей від радості.